Hoofstuk 154 Die vraag van die hoofman betreffende die diens, Sireneus sy die alwerende antwoord, die gesprek van die neskierige hoofman met die mooi engel, die liefdespijn van die hoofman. Na hierdie toneel het ons hoofman as Sireneus gekom en om gevra hoeveel manne hy moet bevel bevelgewe vir sy dienste die aand by die kasteel. Die hoofman het het gevra, omdat hy gewete dat Sireneus nog in hierdie aand sy begaasie na die skipse laat bring, so ook die voedselvoorraad vir die baie honderde mense, wat hy van Oostrasien en natire sou meeneem. Sireneus het die hoofman echter aangekyk en gesê, my liewe vriend, as ek nou eers daarvoor moes sorg, dan sou dit in gebreke gebleid. An die bevoorrading van die nieuwe skip, wat die arme sal opneem, sal vandag nog soveel sorg besteed word, dat geen een van die passasiers nood sal heen nie. Het jy nie gesien hoe vinnig die ou Kartaagse skip dier hierdie jongmans opgeknap is nie? Nou, op die selfde kan, en sal dit ook van alles voorzien word. Maar wat my eie skip betref, hy is alreeds lang al vir een jaar van alles voorzien, en in die uiterste geval wel vir een man. Daarom hoef niemand vir my moeite te doen nie, maar elken kan in sy keizerlijke dienst bly. Hy die antwoord het die hoofman verbaas, daar Sireneus andersens baie opgelet het na militaire waaksamheid. Daarop het hy aan Sireneus gevra, die keizerlijke hoogheid, wie is hierdie jongmans dan nou? Is hulle echte Egyptiese tovenaars, of is hulle miskien halfgoede of beroemde magiers en sterrekundiges uit Persieën? En Sireneus antwoord, my liewe vriend, dit is nog die een, nog die ander, maar as jy wel wil weet wie die jongmans is, gaan dan en vraag een van hulle, jy sal sonder my tisinkomst duidelijkheid daarover verkry. Die hoofman het voor Sireneus gebuig en om dadelijk na een van die aanweesige jongmans gewend met die vraag, luister na my, my buitengewoon lieftallige, allermooiste my geheel betowerende jongeling, wat bo my begrip heerlik is, wat eindeloos teer is, en wat met jou onbegrypelike skoonheid my tong verlam, en wat uiters lieftallig is. Ja, mm, wat wou ek dan, o, eindelijk ook weer gevra het, en die jongman, wat buiten die glans, en volkome hemelse skoonheid oorgegaan het, sê daarop aan die hoofman, Dit sal jy toch sekerlik wil weet. Vra maar wat jy wil, vriend van vraag. Ek sal immers graag al jou antwoorde beantwoord. Maar die hoofman was volkome van strijk gebring dier die te groot skoonheid van die jongman en kon geen woord oor sy lippe krij nie. Eers na Rikkie, toe hy om versarige kyk het aan die skoonheid van die jongman wat vir hom onbegryplik was, het hy hom gevraal, om 'n kus, en die jongman het die hoof, hoofman gekus en gesê, hiermee is daar verewige band tussen ons, probeer maar net nog nader kennis te maak, met daar die wijse judeer, dan sal jy meer lig oor heel wat dinge ontvang. Daarop het die hoofman so ontzettend verlief geraak op hierdie jongman, dat hy van pure verliefdheid geen raad meer geweet het nie, en sy vraag totaal vergeet het. En hierdie verliefdheid het hom tot aan die aand toe gekwel, en was ‘n lichte straf vir sy vraag liefheberei, maar teen die aand was hy echter weer genees, en het geen behoefte meer gehad om so'n jongman te nader nie.